Так, Я виключу все. Добрий день, кафедр. доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Панове, я, наскільки я знаю, сьогодні на 12-ту годину директор викликав всіх завідувачів кафедри з приводу вступної кампанії. І, очевидно, наш Петро Михайлович зараз ще, ще не звільнився, тому що я йому десь хвилин 5 назад телефонував, він трубки не брав. А він поїхав туди. Через те. Ну, напевно, почекаємо, бо я, він як їхав туди, він мені зателефонував, і я кажу, а як, е, як керівництво ти будеш проводити цим? Він каже, що ну звідти, з Брюхович, з роботи, хоча там я не знаю, де він, а в себе з кабінету, але там може бути і відключений інтернет, до речі, там карпокаж немає, правильно, там нікого немає, а, де, а директор не користуються інтернетом. Ну, я не знаю. У нас є заступник завідувача. Власне, я, ти, ви мені з язика зняли цю е, фразу, що. Оскільки в нас є заступник завідувача в повному здраві і присутній то я думаю, що, напевно, якщо. Даєте мені Ну, хотіа справді можна без Петра Михайловича. А, а ну, Петро Михайлович один із експертів, він теж мав би виступити, так? Ні, я, ну, Іде. я не наполягаю, хоча. Дивіться, шановні колеги, якщо, якщо так можна, я не знаю, чи я маю право це робити. А, а в нас ну, більше ми інших ми питань би, немає. Нічого більше не казав Петро Михайлович, лише казав, що будемо слухати пана Олега і коротенько, хто читав, має дуже коротенько сказати, чи виправлено ну це. І все, більше він нічого не казав, які ще питання будуть. Ну, і ще консультація магістрів, якщо хтось зайде. Ну, я бачу, що наразі ніхто не зайшов з магістрів. Ну. Так, з магістрів нема нікого. Минулого разу щось було, двоє людей, зразу вийшли. І нічого не питалися нас, а цього разу немає нікого. То якщо можна, як ви думаєте, приймемо таке колегіальне рішення? Чи ми можемо слухати? Ну, ну бачите, бо я навіть був і чого, там і Надюк читав колись цю роботу, я його був, запросив. <кхи> ну, ну, так, думаю, ну, доктора зайвого і... доктора взагалі не буває в таких обговореннях. Ну, але я, я, як поступити? Та я не думаю, що Петро Михайлович образиться. Може, він потім підключиться ще? Підключиться. Може, його десь? набрати? Що? Можливо, ще раз його mm. набрати, зателефонувати йому. може. Mm. Важливіше. Доле, я його наберу? Mm -hmm. Чи він візьме трубку там? Так. Да. От що я його набирав перед тим? Мені дуже приємно, що Євген Михайлович прийшов, підключився, бачите, дуже відповідальний наш, наш професор. Я І... дивлюсь на вас, приклад з вас беру. Дякую. Вони ну, беремо наш Петрофінь. Бере. Ну то там буде довго все. Йде стійкий гудок, все нормально, тобто, боїнкою. Інколи... Ну, він, Я перед тим роз... Я перед тим, Я, А, чути, да? Я перед тим з Наталією щось так говорив, так знову ж по цьому приводу, то вона каже, що була сьогодні теж на роботі. От, бачила, що там їх всіх збирали з цього приводу. Напевно, там він ще їх на накачує, на... на наш шеф. Не відповідає. У нас є година, її більше не дають, потім, на жаль, Я думаю, у мене, мене пропозиція є, що давайте починаємо, і, і є у нас заступник завідувача, яка почне, а дасть слово, ну, як вона вже вважає за потрібне. І... Дякую, дякую, Ігор Олександрович. Шановні колеги, якщо ніхто не проти, то давайте ми тоді послухаємо пана Олега. Але дуже коротенько, пане Олеже, про ті а, виправлення, які ви здійснили після міжкафедрального семінару. Будь ласка, а ми послухаємо потім, що вас ще прецедентів. Прошу. Дякую. Тема моєї дисертації називається «Генеза публічного управління в сфері використання тваринного світу». 9 грудня 2019 року на засіданні кафедри до мене були висловлені такі-то зауваження і побажання, щоб я виправив. Сформулювати пан Петровський Петро Михайлович, сформулювати п'ятий розділ, бо цей дослухався і відповідно зробив другий розділ дисертації розділити на чотири підрозділи. У мене було два підрозділи. Ну я вважаю, що це була, як то кажуть, ну дискусійне побажання, але я до нього дослухався. І в мене є вже чотири підрозділи, да. називається... Трас ну там є завіду... заступника, не попросили, його вона... Да. Окей. Ну, супер, супер. Дякую. Вже підключається наш час О, зараз. Зараз його побачите. Ще, ще. А можна далі? А ось вже є, бачите. Ну, продовжуйте. Добре. Друге зауваження. Другий розділ дисертації розділити на чотири підрозділи. Е, е, ну, я хотів доводити свою, кажу, правиту, але підкорився даному е, зауваженню. І в мене вже є другий розділ, складається з чотирьох підрозділів. Е, перший, е, 2.1. Передумови формування правового регулювання у сфері використання тварин освіту. Другий, становлення правового регулювання використання тваринного світу в Галичині, треті правове регулювання використання тваринного світу, в другій речі Посполиті, четверте особливості формування правового регулювання використання тваринного світу у період воєнних конфліктів. Розділити розділ 1 і 4. Я його розділив і розширив на 9 сторінок. Дальше. У методології потрібно допрацювати стилістичні помилки і о, огранити стилістично. Я це виправив. Дальше. Зауваження. Пані Сидорчук, Орислави. Перше. Удосконалити назви розділів. В першому розділі додавши визначення обраної теми. Виконав пункт розділ П1 і 4 складається з трьох сторінок, потрібно збільшити. Погодився, збільшив до 10 сторінок. Третє зауваження: спостерігається структурний дисбаланс розділів дослідження, зокрема в усіх розділах по 4-5 розділів, другому, два ну це таке саме, що було. Я то, що я говорив, тільки що збільшив до чотирьох підрозділів. Потребують корекції та доопрацювання висновки до розділів. Доопрацював текст, а дещо зменшив об'ємні. Потребують корективи пункту наукової новизни. Скоректував. Далі зауваження доктора Борщука Євгена Михайловича. Чому не подано назву проблеми? Я доопрацював у диссертації. Міст... Ну, я тексти. Да, у диссертації міститься вирішення наукової проблеми, яка полягає в здійсненні історичної реконструкції щодо організації встановлення розвитку публічного управління у сфері використання тварин світу Галичі кінця 18-го початку 19-століття та та виявлення закономірностей формування публічного управління у сфері використання тварин світу Галичини. Друге. Чому теоретико-методологічні, а не теоретико-прикладні основи? На нашу думку, основною проблемою є практичність діяльності. Моє відповідь тому, що дослідження проводиться в теоретико-історичному напрямі фундаментальний, а не прикладний. Ну, бо такі, так, такі в мене... Напрям дослідження 01, теоретично. Два, оскільки поняття публічного управління виступає друге зауваження, оскільки поняття публічне управління виступає головним в роботі, доцільно подати його трактування в різних історичних епохах. Дефініція публічного управління дискусійна. на даний час і тому ну, немає там такого значення в різних історичних умовах. Це Розділ 2 і 3. Доцільність формування. Я погодився і змінив формування на формування правового регулювання використання тваринного світу і третій формування публічної політики у сфері використання тваринного світу. Розділ 5. Як правило, заключний розділ спрямовується на поліпшене удосконалення. Ну, я ще раз кажу, У мене, в моїй роботі не ставилось питання удосконалення теперішнього публічного управління в умовах сучасної України та як це напрямок історико-теоретичний має. Небезпечним, небезпечним є таке обґрунтування висновків, як... Для залучення використання концептуальні положення співавторів. Для, ну, ваша думка, що для обґрунтування висновків частково залучення і використання концептуальні положення п'ятьох співавторів. Матеріали інших таких-таких, що я... Я з ними писав ну, монографію з одним, і з, тези, і статті написав. То я ну, так дописав, що я, що я з ними співпрацював. І, і необхідно допрацювати вперше висновки я доопрацював подав е, доопрацьований матеріал дякую за увагу Петро Михайловичу чи Ви будете продовжувати Нічий звук. Нічий. В мене включений звук не знаю, чи Петро Михайлович нас чує. Петро ну, Михайловичу, чи Ви нас чуєте? Ні, ні включити, зараз продовжується. З усього видно, що не чує. Напевно, не чує. Дякую, пане Олеже, за Ваші виправлення, за те, що Ви нам доповіли. Але ще, прошу сказати, а, чи ще хтось читав, крім тих трьох людей, які Ви говорили? Ну, ще четвертий пан Надюк, так. я з ним говорю. А, то, в, мене, в мене, до речі, від пана Надюка то є рецензія на монографію і він дав ну, позитивний на монографію. Так, я дякую, але чи ви виправили ті а, зауваження, які дав професор Надюк? Ні, дивіться. Він, мене було, що він до монографії мене читав і дав цей. Потім, як ви пам'ятаєте, він пішов в з інституту, то були призначили вас а потім пані Ориславу призначили заміж нього, бо то сказали троє, троє має бути професори, так, так, так, так троє... і все. Я, і, і... Докторів. Це, я, так, докторів, його ніби так спочатку були, ну, не залучили. До угу, ясно, зрозуміло. Ну Тоді ви розказали про всі а, виправлення, які ви здійснили. Я думаю, що тепер час власне послухати тих людей, які читали і які а, переглянули роботу і можуть буквально по два слова сказати. Якщо Петро Михайлович нас не чує, то тоді Будь ласка, або Орислава Григорівна, або Євген Михайлович, прошу. Прошу, Орислава Григорівна. Дякую. Ну, пане Олег... дійсно старано все виправив, тому що зауважень і більше ніяких претензій до пана Олега немає, тому я бажаю подальших успіхів і рекомендую на проходження я так розумію, міжкафедрального семінару, так? Подальше. Це вже був міжкафедральний. Пане Олеге, це не, був міжкафедральний, не, не. не було ще, це а на міжкафедральній важко да. рекомендувати, так зрозуміло. Угу. Дякую, за переговори на міжкафедральній семінарі. Дякую. І Євген а, Михайлович, будь ласка. Ну, Панер Романович, йде на віру, тому ну, що щодо вір правлень, то і все там От, я подвівся автора Харт більш так детально. Головна проблема – поставити все на своє місце і у відповідності з останніми вимогами. Я тільки хочу додати, що змінилось з того часу, як ми в грудні слухали, яке, незалежно від нашого диссертанта, але яке засвідчило актуальність цієї теми. Напевно, ніхто не звернув уваги, а я звернув. Но в Сталії… В пожежі загинуло 2 мільярди тварин. В Чорнобильській зоні там не називали теж велик. І тільки вузькі спеціалісти ставлять питання, а які будуть наслідки. А наслідки для нас можуть бути такі типу пандемії, ми опинилися. Тому що зараз є дискусія, це, чи це китайці самі створили, чи від тварин пішли. А наука вже давним-давно довела медицина, що пандемії неодноразово починалися саме з хвороби тварин. І тому, коли ми говоримо про захист тварин, збереження тварин, це перш за все ми говоримо про своє власне збереження. Друге, нікуди ж головна, на мою думку, новизна, про роботі пана Олега полягає в тому, що він хоче чи не хоче, але думі, що система управління перед в Україні до встановлення незалежності за часів Польщі Австрії була набагато краще, ніж існує сьогодні. Ми взагалі, по-моєму, в планети всі, коли, наприклад, ми об'єднали Міністерство енергетики і Міністерство екології, ну, я вважаю, ми переплюнули навіть Трампа, який так, на приватистській відносині до ризиків, пов'язаних з змінами клімату. А ми цим об'єднанням ще, більш ще більше збільшили ці ризики. Тому сама життя показало, що тема є надзвичайно актуальна, і вона є дуже дуже гарно там виконана. Ну, треба до тих формальностей підійти більш відповідально, бо така гарна робота може от спіткнутись до тих бюрократичних порогів, які завжди існують. Це дякую. Дякую, дякую, дякую, Євген Михайлович. Дякую. Ігор Олександрович. Довольно відчуваю. Так. Можна так. Чуємо вас. Так, чуємо Доброго, вас, Доброго, будь ласка. Доброго дня З всім. Я вже Доброго. чув ось, виступ Євгена Михайловича. Е, ну, частково чув виступ Олега Романовича. Е, я так зрозумів, що не сказав свого слова Ігор Олександрович. Що я помилився, пропустив. <сіст> ви не ніколи говорим. не помиляєте, що Патрі Михайло. І, будь ласка, Ігор Олександр, штукай на Так, я дивився, чи я включив звук, включив, так. Ну, а, так е -е, а що... Панове, ну насамперед я вдячний вам, що ви зібралися власне по такій справі, як заслухати роботу яку ми вже один раз слухали за результатами, вона доповідалася вже як робота ну, майже завершена, і зараз ми мали би її слухати вже на предмет рекомендувати чи ні до міжкафедрального семінару. А ми для чого її слухати? Я не можу давати оцінку тим, Тій роботі, яку зробив Олег, мається на увазі, що він виправив, а що він вважає за, непоти... за... Вважає за потрібне не виправляти. Він є автор роботи і я не... навіть я не можу в тому плані з ним десь сперечатися чи щось йому нав'язувати. Але по питанню організаційних різних речей і оформлення, форматування роботи, то тут, звичайно, я можу втрутитися і десь допомагати йому, і виправляти, і так далі. Наскільки я розумію, він ті зауваження, які були експертами зроблені, він їх виконав. А чи вони вважають це достатнім, чи ні? Ну, от будемо зараз їх слухати. Я просив би бути дуже лояльним до нашого здобувача через те, що зважити на те, що він має дуже багато публікацій, він старається, він доволі... і що характерно, що він наполягає, власне, в багатьох випадках саме на своїй позиції. Це мені, до речі, подобається, і я вважаю, що, це є, що він є вже ну, сформований науковець, який... Може, може гідно представляти і претендувати на, на, на, на вчене звання доктора наук. Через те я прошу вас підтримати його, його клопотання і моє клопотання, підтримати його в проходженні його роботи далі на міжкафедральній семінар. Який, до речі, було би добре, щоб ми провели десь на початку вересня місяця. Ось, ось такі, така моя думка. Дякую, майору Олександровичу. Цілком зрозуміло, правильно ви все сказали, звичайно. І це не оцінка, це просто ствердження, що ми вас почули. І я хочу від себе додати, що мабуть, варто було озвучити те, що є пропозиція визначитися, чи по публічному управлінню, чи по державному управлінню захищати роботу. Чи ви визначилися в мене таке питання? До, до Олега Романовича і до консультанта. Я дозволю собі випередити здобувача. До речі, тут така річ є, що він поступав на публічне управління. Ясна річ, що ми могли би щоб прискорити той процес, комбінувати, поки ще працюють, ну, мають повноваження ті спецради, які до 1 січня року, 2021 року працюють, але ну, дивіться, виявляється, що Напевно, ми не, не, не, не добре читаємо ті циркуляри, але виявляється, що докторську дисертацію не має значення, чи вона публічного управління, чи вона державного управління, вона повинна захищатися на постійно діючі спеціалізовані вчені раді. Тобто шукати йому для захисту докторської дисертації ситуативну. Раду не потрібно, він повинен захищатися власне на спеціалізованій вчені раді, яка займається питаннями ну, докторських дисертацій. Інша річ, що це буде, напевно, вже їхній, їхня кваліфікація інша, що вони будуть приймати роботи з публічного управління. Але це буде вже після Нового року, я так зрозумів. Хоча мені Наталя сказала, що, що в Києві вже позахищалися багато, по... які поступали на публічне управління і захищалися на докторських дисертаціях на докторських спеціалізованих вчених радах з державного управління. Тобто тут, вроді, ніби немає принципового значення Петра Михайловича. Ні, бо я розумію, що це вам призначатися, я сказав, чи ви визначилися, бо там була думка про те, що може тоді треба перезатверджувати на Черченну раду інституту, на державне управління. Це, щоб, якщо, чи є там потреба, якщо це... Ну, ви вважаєте, що ми давали рекомендації ви знати? Що не треба? Питання не піднімається, питання зрозуміле. Тепер я, я... До речі, я хочу вам сказати, що я з цим, з цим питанням вже навіть розмовляв з Володимиром Степановичем. О, він сказав, що ну, якщо потрібно, то в принципі Рада підтримає це питання і, і в кінці от червня буде вчена Рада. І вони, він може це зробити, я не знаю, чи це варто робити, тому, може, Олег ще запитаємо. Це вам вирішувати, без виглядає. Ні, ну, бо ми сьогодні мали би тоді ще й дати рекомендацію таку. Ну, я це питання Я знаю і підняв Отже, як ви вважаєте за потрібне, чи піднімати його, чи не піднімати, кажіть, і ми будемо реагувати, я думаю, позитивно. Тепер від себе як рецензента я хочу сказати декілька світ. Значить, я уважно проглянув ще раз ті зауваження, які були мною сформульовані. Я погоджуюся з тим, що було перед цим сказано, що дійсно здійснена достатньо велика робота. Проте я хотів би ще дати декілька порад, які необхідні для того, щоб роботу довести до завершального рівня, десертабельного рівня. І сумніву, що ми про це говорили, це дійсно така є своєрідна специфіка роботи Олега Романовича, трошки публіцистичний стиль і необхідно його, звичайно, вдосконалювати. І, мабуть, ще є над чим попрацювати. Я вибачаюся, я тут в мобільному такому слючі. Завтра, завтра засідання експертної ради, і сьогодні робили тестування, таке от, таке саме, як поки Петро Михайлович там відлучався, і робили тестування Zoom. Ну, як члени експертної ради чують ну, перевірка, бо завтра буде це. Ну і кажу, вони щось, кожен щось розказує, я кажу, ну то, то, то ж прекрасно, коли ми можемо проводити ті, ту саму роботу, здійснювати, проводити, але зі своєї спальні. А вони кажуть: а, а, а хто зі спальні? Я з роботи, там котра ще. А я кажу, а я зі спальні. Я цього не скажу, що тут такого. Ой. Добре, дорога. Що... Ви признавайтеся, що біля вас і жінка лежить. Ми тільки знаємо, про це нікому не будемо говорити. Добре, продовжуємо. Отже, як рецензент, я продовжуючи, хочу сказати наступне. Я уважно проглянув ну, автореферат, мені вдалося проглянути структуру роботи і, звичайно, в мене є декілька... Зауважень, вони знову ж таки стосуються формулювань. Так, звичайно. Я, ви так говорите, що у вас, звичайно, є. Це, це що у вас, звичайно, для, у всіх є. Так, так звичайно, в даному випадку це другий раз. Це вже навіть вже третій раз я дивлюсь роботу і стараюся дати ті зауваження, які, є, на мою думку, конструктивні. Тому це вже фактично звичка. І взагалі ми для того збираємося не для того, щоб тільки сказати позитив, підтримати, що теж треба робити, але і давати рекомендації, давати і зауваження для того, щоб робота була кращого змісту. І що я хочу сказати, якщо подивитись на структуру роботи, Олег Романович, відкрийте, будь ласка, свою структуру роботи, подивіться, там у вас йдуть механізми, механізми, механізми, якщо я правильно пригадаю, формування, формування, формування, три, майже чотири рази повторюється, три рази у нас в розділі. Отже, це, звичайно, не так, і безусловно, що треба над цим попрацювати, формулювання мають бути більш, ну, не такі однозначні, скажімо. Також відносно інших моментів, там що стосується, я тільки деякі моменти, бо я напишу змістовно і скину Олегу Романовичу конкретні формулювання, які в мене є, він може до них прислухати, чи ні, це його право, але у менті, скажімо конкретно, є термін філософія, виявити історичні закономірності, філософію та ідачі за текстом, Ну, філософію у наших роботах ми не виявляємо, може, просто закономірності достатньо. Хоча якісь принципові моменти може і, і треба, але не просто філософію, а філософію чогось. Потім, якщо йти далі, по завданнях. У завданнях номер сім, завдання тільки стоїть нормативно, там якраз нормативно правове регулювання, хоча у змісті немає нормативно-правового, я прошу подивитися уважно, і там порекомендую не просто е, е, там дається правове регулювання, а якраз нормативно-правове. Але оце завдання номер 7 варто, на мою думку, перенести де, ну, хоча б третім завданням поставити. Е, потім, що стосується новизни. Е, тут треба допрацьовувати. Перший пункт рубрики «Вперше», там є патенти вказані, які, розумієте, нічого не дають для новизни, власне. Це джерельна база, яка піднята, десь там зафіксовано, це добре, але, власне, у цих двох пунктах рубрики «Вперше», рубрик, рубрик новизни, власне, досить слабо підтримано те, що висвітлено те, що стосується, власне, чи публічно, чи державне управління, тут можна ще по-різному дійсно формулювати, але все ж таки там є ті речі, над якими треба попрацювати. Я хочу сказати, що я дам рецензію і Олегу Романовичу розширену, можливо, можливо скорочену, для подальших кроків, але мій висновок такий, можна, рекомендувати за умови ще деякого допрацювання і позитивного реагування на ті е, зауваження, які сьогодні звучали і ще будуть звучати, надію зрозуміло. Е, що стосується е, зв'язку тваринного світу з коронавірусом, дійсно цікава ідея, мабуть, е, Якщо встигається, може й дописати якусь частинку, якогось параграфу, можливо і ні, але принаймні у авторефераті десь можна про це згадати. Тут на теж на вибір автора, на його, власне, такий Добре, момент. Дя -дя. Олег Романович, якщо у вас є до мене відповідь на мої зауваження, прошу mm -hmm. влючитися, я... Ну, дякую за ваші зауваження. Я думаю, що вони є слушні. То, що це вперше, ну то я будемо так казати, десь підгледів. Я точно знаю, що так в якихось дисертаціях так писали, і ну і я взяв це, цей досвід і, на, на озброєння. Олег Романович, у вашій методології, терміну чи методу підглядування немає. Ви ну, ну, і... мене підглядуйте, пишіть самостійно. Mm -hmm. дякуйте, дякуйте, Олег, дякуйте, дякую, дякую за зауваження. Е справлюся, е пораджуюся ще з моїм <зві> <зві> науковим, науковим консультантом. І мені допомагає. Yeah. Е <кх> я переб'ю хід нашого обговорення. Лише роблю таку, таку вставку, хочу зробити що цю роботу читав і наш колега Надюк Зіновий Олександрович. І минулий раз я просив його, щоб він взяв участь в обговоренні, хоча не в останньому і не брав участь в останньому читанні. Але він цю роботу бачив, то ну, десь ми, мені так здалося, що якщо він скаже добре слово про роботу, то вона ніколи зайвою не буде. <сіх> Це звичайно не означає, що я вимагаю від нього тільки позитивного цього. Okay. І... Заній Олександрович, в нас в конференції? Так, він підключений, вон є. Плачено, під пальмами знову. Я просто до того, щоб ви не дивувалися, і якщо є така можливість, то теж йому надали слово. Ми не додаємо слово, але, шановні, нас мало часу. Прошу концентрованіше використовувати час. Добре, царі. дякую. Я два рази виступав експертом по даній роботі Олега Романовича і був ознайомлений з цією роботою. Я бачу, що ті всі зауваження, які я висловлював Олегу Романовичу на попередніх етапах проходження роботи, він їх в своїй теперішній роботі виправив. І тому в мене немає зараз зауважень щодо е, подальшого проходження даної роботи. Хочу єдине сказати, що дійсно робота є цікавою, інноваторською за своєю ідеєю, е, тому що е, таких робіт в науці державного управління ще не було. І я би також висловив, висловився тільки за те, щоб підтримати цю роботу і надати можливість Олегу Романовичу донести свої роботи до наукової спільноти. Дякую. Дякую, Дякую, Іванович. Я думаю, що Олегу Романовичу е, хіба що варто сказати дякую, і ми чуємо це. І вам дякую за вашу роботу. Е, хто в нас ще не включався із рецензентів? Е, Борислава Григорівна вже висловлювалася, здається, так? Так, так. Е, ну я так не зовсім е, чув, тому вибачте, я так перепитую. Шановні, е, хто нас чує, прошу е, висловлюватися, включатися в говорення е, оперативно. Прошу хто з. Е, викладачів кафедри, бажає сказати своє слово. Прошу. Ну, шановні колеги, можна я? А, буквально два слова. А, так як я вже слухала, ну час була присутня на тих попередніх етапах проходження роботи і чула зараз зауваження рецензентів і, власне, вистою з тих зауважень, то я думаю, що в такому вику дійсно пророблена така дуже велика робота, тому що і диссертація і монографія, і ми засповували і монографію, то я вважаю, що можна рекомендувати в такому випадку ще, можливо, там якісь коротенькі поправлення, такі, як от Петро Михайлович рекомендував, якщо будуть вихоронені, то я думаю, що робота може бути рекомендована для проходження на міжкафедральний сім'ї. Да. Добре, дякую, Олексійна, будь ласка, хто ще бажає включитися? Добре, шановні, отже, я так зрозумів, що інших оцінок, як рекомендувати для подальшого проходження на міськафедральному семінарі не звучало, і якщо є інші думки, прошу їх ще озвучити, якщо ні, то я ставлю на голосування цю... Цей висновок, цю рекомендацію, будь ласка, хто за те, щоб рекомендувати цю роботу для подальшого проходження за умови допрацювання чи реагування, належного реагування, обов'язково позитивного, на ті зауваження, які були висловлені. Прошу голосувати, але я боюсь, що на моєму смартфоні я не побачу, хто голосує як. Прошу е, е, включатися аудіо, якщо... Е, за. Будь ласка, всі інші, я теж думаю підтримую цю точку зору, цю позицію, прошу, хіба що ще почути слово Олегу Романовичу, як він ставиться до нашого обговорення сьогоднішнього цього. Дуже дякую вам за витрачений час, всі зауваження є слушні, я їх... Як-то кажуть, знаєте, з... з... Сформулюєте все, за один день це не можна, а потім, знаєте, голові перероблю, і здається, я скажу таке, що, знаєте, Петро Михайлович, ви мені стіку наговорили, але говорили, але ні, дякую, стико наговорили, я собі пам'ятаю, потім сів за столом, а це є буквально там легко, потім якось сформулювалося, і воно, воно дійсно дуже легко переробилося. Настояший полковник, що тут скажеш? Дуже дякую. Ми працюємо так, що словам, як там, думкам тісно, а словам фривольно. Добре, йдемо далі, шановні. Отже, ми рекомендуємо, зробимо неналежний витяг із засідання протиколи сніх кафедр, я кафедри, думаю, зрозуміло. І по як буде, значить, думайте над тим, як організовувати. Думаю, що на вересень вже, звичайно ж. Ну так, там, що... Петро Михайлович, там ще одна така є одна закавика, що невідомо, чи нам дозволять робити ну, цей міжкафедральний в онлайн режимі. От, ось про що йдеться. І через те, щоб не, не ризикувати десь, бо це ж, це ж рік всього, він дідчинний, той висновок. Тому я думаю, що вже до вересня місяця воно повинно трошки десь прояснитися з тим коронавірусом і з тим режимом. І тому я би казав, давайте десь на початок вересня плануємо, ну, другий тиждень вересня, плануємо провести цей. Добре, робіть належні там формальні кроки, і ми підтримуємо цю ідею. Дякую. Що стосується карантину, як ви знаєте, ну я як... Закінчили ми з цим питанням, думаю, зрозуміло. У мене тільки питання до тих, хто в нас в конференції бере участь. Чи є в нас магістри, які хочуть почути консультацію від твоїх керівників? Нема. Сьогодні? Магі... Та, нема. Так, немає. Ну, зараз? Зараз немає? Нема. Зараз немає, але в нас за, так би мовити, визначенням сьогодні має бути час консультації. Тому я перепитав, і це зрозуміло. Йдемо далі. Значить, що я хочу сказати? Значить, насамперед, відносно наших робіт, які поступають, у мене значить, мій докторант і Блажівська Мар'яна аспірант просять, щоб ми їх розглянули у червні місяці. Я думаю, що це цілком можливо, і всі колеги підтримують. І ми можемо це провести, я так думаю, швидше всього 22-го числа. Є якісь думки? Ну, я сподіваюся, що цей режим консультації збережеться. І якщо ну, нам не вдасться, бо дійсно будуть питання з консультації, то якимось чином переносити на інший час. Але, що я хочу сказати? Ну, відносно цієї дати, я сподіваюся, немає застережень. Я думаю, що до числа 10-12 максимум вони свої роботи подадуть. і треба призначити. А з приводу чого, Петро Михайлович, з приводу чого ми їх будемо слухати? З приводу того, що ми тільки що слухали Приводу там міжкафедральний? Ні, кафедральний. Вони не проходили кафедральний, отже це кафедральне обговорення робіт Блажівської аспірантки і докторанта Токар. Думаю, що ми подумаємо, що і визначимося, хто буде рецензентами від кафедри цих двох робіт, але можливо, у ще є аспіранти, які претендують на те, щоб ми їх обговорили. Якщо є, прошу зголоситися. Петро Михайловичу, а по аспіранту Синюку, але не на червень, а на липень, буде якесь засідання, як Ви вважаєте? На липні я нічого не можу, на жаль, сказати. Справа в тому, що сьогодні була нарада вже не онлайн, а вживу. <гум> і і е, директор сказав, що ми закінчуємо, правда, він сказав, що 30-го, але мені здається, що це не зовсім так, бо ми там 28, скільки я пригадую, в неділю випадає. І 29-го у нас понеділок вихідний день, а 30-го і нас, швидше всього, десь там 26-го попросять з роботи. Ну, якщо навіть 30-го, то від сьогодні нічого не зміниться. 30-го, останній день, було сьогодні оголошено. Отже, це перше. Тому mm -hmm. за липень, ну, хіба що організуєте нам там на пляжі, де ви знаходитесь, тоді, може, ми щось і подумаємо, і зберемося, чи право воно буде не дійсне, бо ж ми не, не, формально не матимемо права. Добре, отже це моя відповідь. Форсуйте, можливо, до там, кінця місяця таким ж чином ми можемо розглянути. Бо в липні навряд. Це відповідь на ваше питання. Отже, Ну, вернуйте, це такі обставини. Що ще я хочу сказати конкретно відносно сьогоднішньої наради з директором? Я візьму запис ще одну. Так, поки відлучився Петро Михайлович, що в нас? Так го нас 30 гектурок червня. А, а свято 28-го в неділю, так? То тоді виходить, а що ми маємо в понеділок відгуляти його, так? в понеділок а. ми відгуляємо у відгул за прогулами. А вівторок? А вівторок останній, якби, робочий день. Ну, Вівторок 30-й? -е. Тридцятий ну, 30 -е вівторок, якщо він буде робочим, дай Боже. Я просто, по-моєму, пам'ятаю, що ми там ж писали заяви свої до 26-го, якщо не пам'ятає. Якщо це не так, то хто ж проти? Може 30, але я точно не знаю, я тільки це сказав, що я не знаю, чи буде 30-го робочий день. Мені теж здається, що ми заяви писали до 27 го От десь так воно було, я тому... Що пам'ятає? Олена якщо... та... Олексійна, пам'ятаєте? Не пам'ятаю. Не пам'ятаю. Пам Іра, ти не пам'ятаєш, як ми писали? Пригадуйте. До двадцять го так? Шоста чи двадцять сьогодні, двадцять субота, так якось там. Ну я щось не пам'ятаю. Якщо ми подивитися, mm -hmm. якщо ми будемо вийдемо 30-го, і нам дозволять ще один день робочий мати, mm -hmm. то будемо працювати. Що стосується сьогоднішньої наради, яка відбулася у Дерек. Mm -hmm. я обов'язково про це мушу сказати всім колегам, значить ну по-перше, Володимир Степанович зібрав нас, щоб повідомити, що карантин карантину, а працювати треба активніше. Це такий основний меседж, бо були керівники підрозділів і завідувачі кажуть. Значить, мова йшла про вступ, набір і досить чітко і навіть різко було сказано про те, що потрібно активніше працювати. Хоча я не бачу, так би мовити, наших нарядок на цю вступну кампанію. Можливо, хтось бачив, ясь пропустив, підкажи. Отже, це таке для нас, там поки що було риторичне питання, бо має бути все-таки якийсь розподіл, ну, в принципі, зрозуміле завдання – шукати, кого можна. І я тут теж наголошую, що крім магістрів вступу на магістратуру, Треба шукати і е, претендентів на докторантуру, аспірантуру і докторантуру. Це теж наш заробіток, наша робота, і треба е, на це звертати увагу, і де можна, кого можна, хто працює зараз з магістрами, необхідно теж ну, е, зондувати можливості тих уже хто випускається, на ну, допомогу у, ць, у цьому питанні вступ. Е, і, е, власне, це означає, що... Було сказано, з 15-го захист магістрських, і відповідно я ще раз минулого разу я закликав досить серйозно відноситись до своїх контактів з магістрами. Шукати можливості встановити контакти, якщо їх немає, цікавитися станом роботи, стимулювати, мобілізовувати до виконання цієї роботи. Надіюсь зрозуміло. Нічого такого особливого, ну там є певні послаблення відносно того, що стосується набору за вимогами ДУСІ, було сказано, що п'ята категорія буде дозволена для вступу, ну поки що це, ну, ніби вже це прийнято. Також буде, швидше з ще буде деталізація, конкретизація того, хто буде працювати на, ну, от як ми будемо працювати, власне, і в завершенні захисті, тобто магістрських робіт. Та, і ще такий важливий момент, я хочу підкреслити, було сказано дослівно так, що е, треба зв'язатися своїми магістрами і е, конкретно фіксувати, хто, як може і коли здавати іспити, захищатися. Цілком можливо, що прийдеться захищатися в онлайн режимі. Тому і це треба прозондувати, визначитися чітко і, власне, процес якось зафіксувати і, можливо, зібратися, там, придеться цю, цю інформацію. Думаю, зрозуміло, також було сказано, що власне, можна, можна появлятися в інституті, але ця, так би мовити, робота з тим, щоб Ну, без визначити, хто коли з магістрів буде захищатися, це обов'язково. Так само для, для вступників було сказано, що вони можуть подавати заяви онлайн, можуть подавати і, власне, фізично. Буде розроблений графік з дотриманням карантин, карантинних вимог, буде це організовано і зроблено. Якщо виникли у вас якісь запитання, будь ласка, Оставте їх, може, якщо я ще не уточнив, ти чітко сказав, прошу. В мене, Петра Михайловича, уточнення я хочу. От дивіться, всіх в них стоїть 15.06, тобто дата, коли вони повинні здати роботи, ну покласти роботу на стіл. І, а, коли було, а коли починається захист магістерських робіт? Я, наприклад, не знаю. Так от сьогодні я почув, що з 15. І як там, кожен день чи як... ну, ну, Де от до я, речі, я, До речі, я маю всі... з чотирма ними маю зв'язок. Троє з них вже мені роботу показали. Один ну, ще обіцяє, ну я думаю, що вони ділити. Але з ними можна говорити, бо я маю всі їхні спектакли. Так е... що я їм можу пропонувати? Які дні? Пропонуйте їм те, що пропонує інститут. Є наказ, там, але там не до кінця теж я дивився, там не до кінця все сказано. Іби має бути конкретизований наказ сьогодні-завтра оприлюднений. Також треба ну, чітко орієнтувати, що до 15-го не мали б закінчувати. Я думаю, що там буде ліберальний ну, режим цього року в зв'язку з нашими умовами, але все одно треба розуміти, що робота має бути захищена. Який, який буде формацію захисту, теж ще до кінця, як я зрозумів, не визначено. Щодо ще варто сказати. Ну, якщо є якісь проблемні моменти, озвучуйте, будь ласка, їх. Петра дозволите? Так, Скорі, будь ласка, у нас є е, стажер у нас на кафедрі е, Ворони Ігор Володимирович, він е, як керівником стажування з, е, перебуває, ну, під моїм керівництвом перебуває. Як нам це стажування закрити, бо воно в нього закінчилося вже в квітні? У мене, я зрозумів питання і знаю відповідь, у мене, мене пам'ятаєте, на кафедрі було з політехніки дво, двоє Галитіванів, який так само до кінця, тільки на початку травня. І, е, значить, процедура там така. Я радився з е, Галиною Миколаївною. Е, треба mm -hmm. дати світ. Треба підтвердити, що ви як керівник погоджуєтеся з тим звітом, його закриваєте. І е, вона готує, е, там лист є, в неї є бланк. І, е, власне, підписує директор про те, що це стажування пройдування, здійсно. А як цей звіт виглядає? Звіт там є форма. Єдине, що вони взяли вже ці довідки, але там не було вказано ні обсягу в годинах, ні в кредитах. І тому, вони попросили, я сьогодні передав назад загаду Аленину щоб вона поставила там 180 годин і 6 кредитів, які де, де, ну, не пам'ятаю, вибачте, там де, так називається ці кредити, ми зрозуміло. А що На, за довідка? Ну, формат є у Галини Миколаївна в темі, і вона звернеться, треба дати звіт. Mm. Правда, я давав ще і витяг з засідання кафедри. Ну, от. вона робила і. Залина Миколаївна це узгодила. Отже, ну, є механізм, і вже от я пройшов, так що тут не було багато Добре, дякую. Значить е, дивіться, ну, минулого разу, здається, це вас не було, бо ми на кафедрі заслуховували навіть звіт. Заслуховували ці два звіти. Е, я думаю, що ми можемо...